И накрая, третата идея, с която ще завърша текстката мъдрост. Войнат не осъжда своите недостатъци. Той ги приема и се хваща на работа. Така постепенно той ги превръща в дарове на силата. Той ги превръща в дарове на силата. Те за това са дадени. Не да се съединиш с тях, а да ги превърнеш. Дарове на силата. Войнат знае, че ако се справи с недостатъците си, той ги превръща в сила, а силата превръща в разум. Това означава, че недостатъците са скъпоценни. Те водят към свобода. Въпросът е в твоя подход към тях. Те са скъпоцен, те са бисери. Значи никакво осъждане. Просто това са дадености. Когато човек не се приема такъв какъвто е, той си налага тежко самопроклятие и изгубва своята изходна точка. Той вече няма изходна точка. Войнат се подобрява, а толтекът се умадрява. Войнат постепенно върви по пътя на безопречността. И по този път той изхвърля егоизма от себе си. Защо? Защото той разбира че егоизма е една много изтощаваща сила. И всеки, който е под влияние на егоизма, тази изтощаваща сила, той ще, избъде, той ще бъде излъган в живота си. Той ще бъде излъган и заблуден в живота си. Няма нито една сила във Вселената, която да е по-голяма от истинското намерение. А трудностите са дар, скъпоценни дарове за израстване. Не просто трудности. Скъпоценни дарове. На едно място учителя казва, пазете се да, да не дойде време да искате да плащате, за да ви дойдат страдания. И то да искате да плащате скъпо, за да ви дойдат страдания. Толтеките казват «Ако не ти харесва всичко, което става в твоя живот, измени своите действия. Трябва да навлезеш в нови отношения със себе си». Истинският толтек е в състояние да задълбочи и най-дълбоките тайни на космоса. Тук не говорим за война, Говорим за трите степени на толтеките. Война и подготовка за толтек. Може да задълбочи и най-дълбоките тайни на космоса. Ами даже, тук само за малко се отклоняем и Настрадин ходжи да ги задълбочава. Така сещам се за един пример, който съм ви казвал. Така бегло ще ви го кажа пак. Значи, знаете Оня е учен, който пътувал в една лодка на Страдин. и ти учил ли си математика? Не. Учил ли си еди коя си наука? Не. Учил ли си еди коя си? Загубил си три четвърти от живота си. След малко буря и настрадим простичко. Учил ли си плуване? Не. Губиш целия си живот. Пето тяло говори на четвърто. Тоест, какво иска да каже? Настрадин има духа. Духа винаги приплува до другия бряг. Никакви проблеми с лодка и без лодка. Четвъртото тяло ума, нищо не може да приплува. Просто ученият човек, той се остава в лодката, в собствения си егоизъм, в собствената си мисловност. И затова, ако се спомняте, когато ви говоря за суфи, суфите казват, кое, кое е най-ценното за един суфи? Това, което може да вземе със себе си при корабокрушение. Като има голямо корабокрушение и всичко свършва, това, което можеш да вземеш със себе си, и това е петото и шестото тяло. Четвъртото тяло става за смех. Така, не само четвъртото. Така. За истинският олтек, дълбокото вслушване е меч. Те го наричат меч, който разсича знанията и ума. Истинското вслушване е заплаха за тескат липока. Тоест за иллюзията на всякакви нива. Значи който умей да слуша, затова много духови не дават на хората да слушат. Казваш му едно, той е отнесен. Или няма едно ухо или очите, или другото ухо, или сърцето просто заглушават. Но който умей да слуша, а кой умей? Който търси искрено. Така. Значи заплаха за иллюзията, заплаха за земното мислене. Вслушването е меч, който устранява неправилното знание. Меч, който устранява неправилното знание. Според толтеките, същественото в животът на човека е гладът за истината. Защо? Защото гладът за истината ще изяде злото ще изяде вселенската иллюзия, наречена на тяхния език, тескат липока. Тъмното огледало. Според толтеките, страданията са много полезни. Защо? Защото те идват, за да те научат какви намерения да имаш. Страданията коригират желанията. Разбира се, за обикновения човек, тази корекция е много трудна. Много е мъчително страдащият да стане разумен. Особено който не търси. Т.е. трето и четвърто тяло, което не е искрено. Значи пак ще повторя. Значи страданията са много полезни, защото идват за да те научат какви намерения да имаш. И към себе си, и към живота. Страданията коригират желания. Т.е. те ще изликуват болните желания на човека. Много е трудно, но... Учителя казва, те са майстори. Никаква философия няма да помогне. Страданията заместят от философията и той нарича философията, както ви казах, ученото невежество. Гимнастика за ума. Хубаво е, като обичаш да се заблуждаваш, няма проблеми. И при мен идут философия салфия, някой път и с се срещам. Той и оной, хубаво е. Остава в ума, е, ме, обичаш, няма проблеми. Така. В къде ще обърквам пътя. Така, за Толтека свободата е преданост към истината. И този, който твърдо, с твърдо намерение е избрал истината, той постепенно става майстор на намерението. Майстор, това е голямо изкуство, майстор на намерението. И започва да вижда дълбоко в себе си, а по-късно дълбоко в орела. Казано по друг начин, той придобива правилното самонаблюдение и правилния слух. Правилното самонаблюдение и правилния слух. Толтеките не държат да бъдат обичани и уважавани. Това е голяма зависимост. Просто толкова е ненужно. Значи, те не държат да бъдат обичани и уважавани. Те държат да станат безупречни. На това държат. Те държат да станат по друг начин казано божествени същества. Те го наричат безупречни, Това означава божествени същества. За да се завърнат в Орела. Те държат на Орела, искат да се завърнат в Бога и в Неговите степени, а не в някакъв свят. Каквото и събитие да се случи на Толтека, то не може да го застави да се чувства така или иначе. Защото толтека сам се избира как да се чувства. Забележете. Значи, Кото и събитие да се случи в живота, то не може да го застави да се чувства така или Добре или лошо или някакси. Защото толтека сам избира как да се чувства. Той се избира състоянието. Толтеките казват... Вслушай се в чистото действие. То е по-мъдро от Вселената. Не само от света. Той е по-мъдро от Вселената. Това беше за днес. Следващия път на 4 септември ще продължим.